Обмахи, нездорові прояви, то іноді це неминучі помилки тих, що справді працюють, іноді можливі обмахи тих, що справді шукають, іноді зрозумілі винятки, що стверджують істину. Ні, вибачте за щирість, але ви не знаєте нашої хорошої молоді, напоєної південним сонцем. Ви не подумали гарненько над тим, у якому стані вона перебуває. Не зважили її величезної ролі, її психологічних зрушень, її поступу. «Можливо, можливо», – поспішним і заспокійливим голосом каже високий. «Можливо, що я тут трохи відстав. Можливо, що я заслужив на ваш суворий присуд». В усякому разі, ваша переконаність мене дуже тішить. Ну, і чудесно. Мені, очевидно, лишається тільки одне. Побажати вам такої ж переконаності. В цей момент серед тиші вулиць, наче, вибухає ракета. Гупують на розі великі двері, і ніби ті різнобарні, грайливі ракетні. І тавці, що шумно розсипаються в повітрі, розсипаються кольористі голоси. Як бачите, з дверей великого приміщення, що на розі, раптовим іскристим потоком береться юрба. Мабуть, щойно тут скінчилася якась запізнена розвага чи праця. Ці люди жваво гуторять, вигукують, сміються. Ці молоді люди поводяться просто, непримушено Дехто з хлопців бадьоро обіймає дівчат Дехто з дівчат задьорно штовхає хлопців Веселі, рухливі, гомінкі, Вони хвильним припливом сповняють перехрестя Течуть по всіх напрямках, по всіх напрямках розбивають кришталеву задуму ночі і кришталеві скалочки сріблясто зойкають, Звертисто падають, Котяться ще довго шалопутними шумами. Коли наші двоє співбесідників Проминувши шумне перехрестя Звертають у притінок глухіших вулиць, Їм чутно, як і вам, Бадьорий зліт пісні. Пісня раз у раз більше і більше Розправляє крила, Але пісня раз у раз більше і більше Віддалюється. Та віддалена пісня серед весняної ночі, що кличе й тікає, нагадує, щось і щось не доказує, манить на весла й ховає береги, сповняє радістю й легеньким сумом, обертається, врешті, в якусь одну далеку, далеку, погойдливу дноту, щоб от от, забринівши востаннє розвіятись. Та пісня, що за нею завжди так хочеться летіти. Якийсь час і високий в капелюсі, і невисокий в кашкеті, йдуть мовчки, очевидно, прислухаючись, як і ви, до далекої пісні. Потім високий цокає своїм киком, що його тримав був під пахвою, цокає грімкіше, ніж завжди ніби намагається гострим кінчиком нагачкувати якусь втрачену думку. І щойно другий співбесідник розкриває рота, намірюючись говорити, як перший застережливо підводить руку, перебиває його. Бачили наше буття? Бачили цих ура Джульєт і цих розхристаних Ромео? Ха, ха Слово честі мені подобається! Між іншим, як ви мислите собі жінку в процесі цих нових психологічних зрушень?» Кремезна людина спокійно, довго і запитливо дивиться на свого невиправного супутника і потім повільно, спокійно каже. «Знаєте що? А я вам все ж таки на це відповім!» Хоч ви, здається, трохи жартівливо і недовірливо настроєні, а я вам все ж таки відповім. «Ви образились?»